Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit, kicsit régi formátum, hiszen három interjú készült 2024-ben, én egy ilyen interjú sorozatot terveztem még az év elején, aztán igazából több szempontból megbicsaklott ez a történet. Uh, és 2025-ben elterveztem, hogy 12 adás, ebből az új formátumból ki fog jönni, ami azt jelenti, hogy minden hónapra tervezek egyet, de ez a 13 vagy illetve a nulladik, mondhatjuk így is, hiszen ez egy ilyen pilot adás, igazából kíváncsi leszek arra, hogy milyen visszajelzések jönnek. Nyilván, hogyha tetszett, és szeretnétek ebből többet, akkor majd a videó végén, hiszen majd csak akkor tudjátok eldönteni, nyomjatok egy lájkot. Like az ötlet onnan jött, hogy Fiala Jánosnál vendégeskedtem. Egyébként a mai vendégem, így a nulladik adásban, János, és köszönöm szépen, hogy bevállaltad, mert azt se tudtad, mi, vagy azt tudod, mire jöttél. Fő a bizalom. <gül> Fialaj jános vendégeskedtem, és hozott egy olyan koncepciót, amire én nem számítottam. Én azt hittem, hogy beszélgetni fogunk, és ő fog, úgymond, kérdéseket feltenni. Hát ő tett fel, csak hogy egy ö, ö, olyan dologból indult ki, hogy híreket hoztál. Hmm. Ha jól emlékszem, kilencet. Nem kilencet, kilenc maradt. Ja, kilenc maradt, oké. Okay. És ö, azt találtam. Az utat nem hozni újabb hírek. <gül> És nekem tetszett ez a formátum, egy picit átalakítottam, és egy-hét-hét hét hír címmel fog futni majd ez a műsor, ugyanis az elmúlt egy hét, amikor felveszük ezt az adást, ahhoz képest az elmúlt egy hét híreit hoztam, és a hírek mentén fogunk beszélgetni, nem is feltétlenül a hírekről. Tehát ez csak egy kiinduló pont lesz. Igen, mert abban ugye tisztában vagy, hogy én egy héten ezelőtt még külföldön voltam. Igen, Igen külföldön voltál, de gondoltam azért, akkor nem szoktál semmit fogyasztani? Hát, Sört. De úgy értem, hogy a médiából híreket. Hey. Nem? Ez egy ilyen mentális egészség? Nem, résztre, hát az ember, amikor... ha elmegy, akkor nem azért megy el a Kanári-szigetekre, hogy ott az indexet, az, az origót, a 24 pont a et és a New York Times-ot olvassa. Jó, ebben egyébként van neked igazad. Hét hírt hoztam, hét különböző hírportáról. Lesz itt jobboldali, baloldali, bulvárhír, sporthír, tehát minden, de tulajdonképpen a hírek csak egy alapot fognak megadni ahhoz, hogy abból kibontsunk egy témát, ami igazából majd a te életedhez esetleg köthető, de akár a hírekről is beszélhetsz majd, mint hogy a tartalmáról, ha szeretnél, de nem ez a fő koncepció. Én szerintem kezdjünk bele egy nagyon lájtossal, uh, kezdünk egy sporthírrel. A magyar válogatott 25-24-re legyőzte vasárnap a világbajnok és olimpiai ezüstérmes francia csapatot, a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda Európa Bajnokság Bécsi bronzmérkőzésén. Ezzel a híre kapcsolatban, ez egy ilyen kis bemelegítő hír, az én kérdésem egyrészt, hogy te követed-e a sportot, és most itt jelen esetben a női kézilabdáról van szó. Ezt speciál követtem. Ezt speciál követted, és a kérdésem az, hogy ugye Magyarországon van, és ez szerintem minden országban, hogyha az adott országnak a csapata, a csapata a futballcsapata nyer valamit, szép eredményt ér el, akkor ugye mindenkinek örülni kell, mindenkinek boldognak kell lennie, másnap máshogy kelünk fel, de én például azt sem tudtam, hogy ez a egész esemény megtörténik, ez az én szegénységi bizonyítványom, engem nem érdekel, és én másnap nem az, hogy nem tisztelem elfogadom, de nem, nincs, bennem öröm, tulajdonképpen nem érdekel, akkor én nem vagyok jó magyar, mert hogy egyébként ez megszokott jelenni a komment nem feltétlenül velem kapcsolatban, tehát minden esetben mindig örülnünk kell, foglalkoznunk kell azzal, hogyha a nemzetünk, egy, egy, egy ember, csapata valamilyen eredményt elér, nemzetközi tornán, vagy bármilyen olyan fontos szinten, amit magasan jegyeznek? Biztos, hogy nem. Egész biztos, hogy nem. Én ugye korábban Lázár Jánosra, aztán később Gulyás gergely is úgy voltam kapcsolatban, hogy hetente beszélgettünk még a rádiós változatok egy Ancsiban, és mind a kettőjük kormányinfóján meg voltam döbbenbe attól, hogy ők számomra legalábbis mennyire naprakészek. Abban az időben én sokkal naprakészebb voltam, mint ma, Függetlenül attól, hogy külföldön voltam-e vagy sem, az életkoromból és sok minden másból adódóan, de az, hogy egy kormánynyomvonal, aminek egyébként teljesen elhibázott a koncepciója, de most bele menjünk uh bele, -huh. gyakorlatilag ától zsig, bármit fel lehet kérdezni, azzal az elvárással, hogy függetlenül attól, hogy mi a téma, az adott kancelária miniszter válaszolni fog a kérdésre, szerintem nem elvárható és ugyanígy nem elvárható az, hogy te minden iránt érdeklődjél, és ha egyébként emiatt téged kritika ér, az sokkal inkább szól arról, aki kritizál, mint rólad. Uh -huh. Mert uh, például a futball mondjuk érdekel, de azt sem érdekel nemzetközi szinten, már mint a válogatott futball engem nem mozgat meg, de a klubfotball mondjuk igen, és ott mondjuk van magyar, és külföldi csapat is, aminek úgymond szorítok, de a válogatott sikerei, azok engem szintén ugyanannyira érdekelnek, mint a bukásai. És ugye ilyenkor egy-egy baráti beszélgetés pár sör mellett ugye, azt szokta eredményezni, hogy akkor én nem vagyok magyar szellemiségű. Nem, ez abszolút nincs. Így, legutóbb az Andrással csináltunk egy közös filmet egy srácról, aki a Kejféjancsi graffiti-ét elkövette, és akinek kiállítása nyílt száz halombottán Varga Lászlónak hívják. És... Írtam a KFJNC Facebook oldalán, hogy számomra mennyire szomorú az, hogy bár én nem futottam a legjobb formámat, az András nem futott rossz formát is, ami pedig a riportalanyt illető még jobb formát futott, arról nem beszélünk, hogy ott voltak az önmagukért beszélő képek, és többen megnézhették volna. Ugye ma már Kejfe a kejfeján a portré műsoraival, vagy a vitamin soraival fixen tízezer fölött van, ami egy nagyon üdvös jelenség a kezdetekhez képest. Ez egy jóval szerényem nézettséggel jelentkező műsor volt, és akkor valaki írt arra a kapcsolatban, hogy mi nem azért nézzük a Kejfej Jancsit, hogy izémek, hogy ennek nincs is olyan címe, mint amilyen az előző volt, hogy Mentszer a barátom, és akkor visszaírtam neki, hogy nem a címadásom múlik eh, annak idején a Kejfej Jancsiban, hogy nem voltak címek, hát elkezdődött a műsor, és az embereknek fogalmuk nem volt, hogy mi volt uh -huh. benne, és mégis oda jutott, jutott, Belét, hogy már vége van, és sose tudtam, hogy mennyien hallgatják, vagy voltam, akkor nézték is, és ezzel párhuzamosan pedig e, kioktatott engem az illető arról, hogy minket, ez ilyen királyi ment, csak a politika érdekel, és ők egyébként ezt az oldalt elsősorban ezért keresik föl és én írtam neki, hogy a helyzet az, hogy a Kejfej mindig az én életemről szólt, arról, hogy az én életemben bepofátlankodott a kuhára, a politika, vagy bárki más a szó idézőjeles értelem, mm -hmm. ki nem is értem, hogy miről ír, és aztán azt hiszem, hogy annyira elvadult a párbeszédünk, hogy az ő válaszait és az én kérdéseimet is töröltem, de ezek nem elvárható dolgok. Ami pedig a konkrét dolgot illeti, a kézilabdát, én nagyon sokat hallgatom, meg nem mondom, hogy miért, a Nemzeti Sportrádiót. Uh -huh. Lehet, hogy azért, mert abban viszonylag kevés a politika, Uh, és vannak érdekes pillanatok, amikor sportúlók beszélnek, mert a mai sportriporterek azok rettenetesek. Uh, és abban a hype -ja volt a női kézilabda európa bajnokságnak, egy kicsit túl is volt tolva ez a hype, uh, és én uh, pénteken vagy szombaton jöttem hoz a külföldről, már nem emlékszem, hogy a döntő mikor volt, talán vasárnap, nem emlékszem és az utolsó öt percet vagy 6 percet megnéztem, és azt az örömöt, ami a magyar játékosok arcán volt, egyáltalán az az öröm, ami a sportgyőzelmek esetén van, Kóshubernél is ugyanezt láttam, tehát fantasztikusan tudnak örülni sportolók az eredményeiknek, beleértve, hogy az egyik első lett, majdnem a kétszázad másodperccel lemaradva a világrekordtól, a női kézlabdások pedig harmadikok lettek, Egyébként az olimpiának az egyik pozitívum az volt Párizs után, hogy, vagy Párizs alatt, hogy elkezdték tudni értékelni a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyet is, mert ugye Magyarországon csak a győztes szávat, <hide> sűrni a... is csak neki szabad, um, és nagyon örültem. Hogy, hogy harmadikok lettek. Az én szememben, ha kikaptak volna, se lett volna, tehát nem néztem volna rájuk másféleképpen, de az a boldogság, ahogy azt mondták, hogy büszkék vagyunk, büszke vagyok magamra és a csapatra, ahogy néztem a szövetségi kapitányt, ahogy örült, egyáltalán én, aki nagyon nehezen tudok látványosan örülni, mert belőlem az érzelmek, azok alapvetően agressziót váltanak, és ez gyerekkorom óta így van, én meghatódom mások örömmel áttál. Uh -huh. Akkor tehát átszellemültél a a, a, az, hogy egy kicsit a része voltál. Része ne, nem voltam, egyáltalán nem voltam része, de amire egyébként képtelen vagyok, és egy nagyon negatív tulajdonságom, tudtam örülni az örömüknek. Uh -huh. Szerintem ez a hírhez nagyon jó zárszó, egy kicsit más ö, irányba fogunk elmenni második hírünk, egyébként nem konzekvens, tehát nem hétfőtől haladunk, mint ugye látjuk, hiszen ez nem egy hét, múlt hét hétfői hír volt, tehát én raktam össze, hogy szerintem így lesz a legérdekesebb, ahogy fel van ez építve. Delhusa John, nem tudom, hogy hallottál-e róla, Delhusa John, a Nemzetközi Rendőrszövetség, Hát angolul ki sem mondom, mert németes vagyok, egy olyan típusú igazolványát mutatta fel a közterület felügyelőknek, amiet 2013 óta kise adnak. És nem igaz az énekes azon állítása sem, hogy régóta tagja a szövetségnek, mondta a Telexnek Mészáros Mária, az igazolvány kiadó IPA magyar szekció tagszervezetei szövetségének elnöke. Telus a John 2000 környékén csak rövid ideig volt baráti tagja az IPának, nak de a non-profit szervezet igazolványát egyébként sem lehet használni ilyen helyzetekben. Egyébként itt arról van szó, hogy a pop éneke parkolást követett el. Rendszeresen. Rendszeresen, és arra hivatkozik, hogy ő énekelt már eleget, Ez szó szerint idézem, énekelt már eleget ahhoz, hogy ő megtehesse ezt. Egyébként ehhez kapcsolódóan nyáron volt talán Kern Andrásnak is többször itt egy közeli pékséghez, jó, hát relatív közeli pékségnél is egy ilyen esete, és a Hát a Vígszínház az ugye a, a, az izénél van a, a Margit Hibuda hit. Igen, igen, igen, igen, igen. Azóta egyébként ott ilyen oszlopok. Igen, igen. Azért ez sem semmi, hogy egy ember miatt oszlopokat telepítettek egy pégség elé. Vannak Dembski bukkanók és van kernféle oszlop. A téma, vagyis hát a hír kapcsán a témát én inkább onnan szeretném megfogni, hogy mikor jön el egy bármilyen, úgymond közszereplő, énekes, író, tehát aki úgymond valamit már letett az asztalra, nyilván ezt most értékelhetjük bárhogyan is, hiszen de John az én világomban mondjuk nem egy feltétlenül prominens személynek mondott valaki, de ez csak subjektív vélemény, egy kernandrás mondjuk már más kategória, de a párhuzam mégiscsak ott van, hogy mikor e lesz ilyen nagyképű, arrogáns az ember, hogy azt gondolja, hogy ő többet megtehet, mint mondjuk egy átlag. Tehát én is akkor mondhatom, hogy több mint ezer videót megcsináltam már a YouTube-ra, úgyhogy holnaptól akkor bárhol parkolhatok. Veled volt-e például olyan, hogy egy kicsit elhitted magadról, hogy te vagy valaki, és esetleg többet megtehetsz, ha nem is, most nem a parkolásról van feltétlenül szó, az alap alapattitűdről. Nem emlékszem rá, azt, hogy az embernek az adrenalin szintjét megemeli az ismertség, és másféleképpen viselkedik, azt, azt ismerem. És ugye most élőcáfolata vagyok önmagamnak, mert erről is viszonylag sokat olvastam. Valamiféle rendőri igazolványom nekem is volt, még a 90-es években, de hogy miért, arra már egyáltalán nem emlékszem. Tehát semmilyen emlékem nincs rá. Nekem Deusza Gyorról alapvető élményem az, Valahogy ami Facebook Facebook ismerősök vagyok, nem tudom miért, de és hogy én nagyon szurkoltam neki, hogy fogja magát, is ne hajjon meg a Covid idején, mint hogy ugyanígy szurkoltam Kóbor Jánosnak is. De Johnnal szerintem mi nem vagyunk személyes viszonyban, Kóbor Jánossal személyes viszonyban voltam, és mértéktelenül haragudtam rá azért, hogy ez a hihetetlenül felvilágosult, fantasztikusan tehetséges, egyébként hihetetlenül visszafogott, tehát ebből a szempontból semmilyen módon. Tehát az ő színpadi megjelenése és az ő civil viselkedése, már mint a kóbori, azok köszönő viszonyban nem voltak. Ugyanez nem mondható el a Deus a aki szerintem a künyőzenének az análesz nem fog úgy szerepelni, mint ahogy a kóbor szerepel, ha egyáltalán lesz ilyen lesz vagy van. De, de nagyon szurkoltam, hogy az intenzív osztályról jöjjön vissza. Mármint elhúsz a és nagyon-nagyon szomorú voltam, amikor a küzdelmét elvesztette Kóból János egy másik osztályon. Annyiban mindenféleképpen élveztem az előnyét, a Kejfe Ancsinak, hogy volt olyan laboratóriumi eredményem, egy kolonoszkópiás vizsgálat után, még évekkel, sok-sok évvel ezelőtt, amikor az orvos mondta, hogy protekcióval együtt is két héten belül nem lesz eredménye, és miután a patológiának a vezetője, egy feljencsi hallgató volt, és én ezt elmeséltem a műsorban, tehát ezzel a nagy nyilvánosság kellett. Másnapra meg volt az eredmény ráadásul, az eredmény jó volt. A Pali mondta nekem, hogy most már van patológusom is, úgyhogy ez egy, egy, egy mackó termetű egy grizzly méretű ember volt, Felugrottam rá, és adtam neki két puszit, mint ami a stárom a páromban van a japán turistával, aki ugye a, a puszita, vagy nem Japán, aki csak megismétli, mindegy, ebben nem fog belebonyolni, mindig az a baj, az ember van mi jön, és eltereli a, a témát arról, amivel elkezdi. De itt, nem, itt nem is az a dolog lényege, hogy valaki egyébként van -e akkor a farok, mint a Kern és a teussa, hanem hogy az a társadalmi megvetés, ami ezt ötvöz, ami ezt követi. Az nem mikor lesz olyan mérvű, hogy ezek az emberek. De ez ugyanez a, a, a sorban való és minden, hogy ezt ne, ne tegyék meg. E, nekem van egy legendás történetem, nem fogom kimondani a szót, a bizottság együttes, amikor ott az énekes munkácsi díjat kapott, akkor állítólag, ha hiszem, állítólag Szentendré volt egy buli, és ott a pincérnőknek e, nem nyomd a festőket tűrő módon mondta, hogy neki itt minden szabad, mert ő munkacsidias, de itt be kell helyettesíteni. Uh -huh. De ehhez képest nem történt semmi, nem csak ezt így mondta nagyszájúan, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy bármi történt volna. A kernesete abban az volt a hihetetlen, hogy ő ezt egy teljesen megengedhető dolognak találta. Tehát, hogyha ott nem lenne az az izé, az a virágágyás, akkor ő most is ott állna. Uh -huh. Mert hogy neki drága az ideje, egy elismert művész, neki joga van ott megállni és a kedvenc péksütemét beszerezni a Lipúti pékségtől. De hogy van az, hogy számomra intelligensnek gondol, például a Kern András, maradjunk nála, mert a Dell 20 nem szeretnék több rosszat mondani, de mondjuk a Kern András egy intelligensnek tartott személy. Én Biztos ő nem emlékszik rám, én annak idején a Hári Duma pódiumba léptem fel, 2010-11 környékén, és akkor, mivel ez a Magyar Rádióval szemben volt, és mivel ő mindig ment be, ezért előtte mindig bejött két unikumot ott meginni, én ott még készülöttem, és akkor mi sokszor beszélgettünk, és az én személyes tapasztalatom is az, hogy egy intelligens ember. És mégis ezt... Féretéve ebben az esetben megmeri azt tenni nem egyszer, nem kétszer, hanem rendszeresen, és a nyilatkozatából is úgy derült ki, hogy tulajdonképpen ő ezt egy természetes dolognak veszi. Én nagyon nagyon a magyarázat, rossz emberi minőség, akinek az önkontrollja sem működik, és ha ezt önök egy nagyképű és indoklatlan megjegyzésnek veszik, akkor nem magamból indulok ki, Tehát én most nem arról beszélek, hogy én külön vagyok, beleért vagy én nem szoktam így parkolni, de most nem erről beszélek. Én azt mondom, hogy, hogy aki ezt elköveti, és ráadásul ilyen magyarázatot ad, az, az egy rossz emberi minőség önkontroll nélkül, és a környezetese tud rá olyan hatást gyakorolni. Egy ilyen eset után valaki azt mondja, hogy bocsánat, soha többet ilyet nem teszek. Ha valaki azt mondja, hogy a Dafke, mint ahogy a Ken reagált, akkor ő azt gondolja, hogy, hogy ő ezt megengedheti magának. Uh, és egyébként, ha meg is engedhetné magának, akkor épp abból adód hogy megengedheti magának, nem tenné meg. Ami a D'Houser Johnt illeti, az, az a közre helytártya. Tehát, hogy az, az, az, az, az a méltat, a Kern Andrásnál a méltatlan szó nem jutott eszembe. Uh -huh. De a D'Houser John esetében ez a méltatlanságnak a csimbora szója, de hogy Megint száfolyam azt, amit a legenején mondtam, amikor én ezt az Indexen olvastam, akkor azon lepődtem meg, hogy leváltották-e a László Imrét, mert hogy az Indexen hosszú ideig az alpolgármester, aki, ahogy mondják, tengeit akasztotta a Derusza john polgármesterként tüntették fel, pedig én úgy tudtam, hogy László Imre a polgármester, aztán eltelt néhány óra, és hirtelen a polgármester lett abból három nevű emberből, akinek nem emlékszem, a nevére elnézést kérem. Menjünk tovább, mert vannak még érdekes híreink. Igen, nekem ez a kedvencem, a hármas. És szerintem hosszabb a hír, de nem biztos, hogy fogok... Keleti, Keleti György mondta, egyszer volt egy, volt egy műsorunk, vagy egy filmet csináltunk a, a Gesztivel egy LGT számra, és pofonokról volt szó, és a Keleti György azt mondta, hogy az ember minél, tehát csak a viszontválasznak a minőségére való kapcsolatban, hogy az embernek minél több csillag van a vállapján, vagy más színű vállapon minél kevesebb, tehát ugye a rangban minél feje van, annál többet gondolkodik a reakción. Hát ez nem jellemezte Mostanra már mindenki számára világos, hogy Magyar Péter rendkívül agresszív és veszélyes. A nőket lenézi, megalázza és tárként kezeli, saját támogatóit büdösnek nevezi, az idős emberekre nyugdíjas kommandóként hivatkozik, képviselőit agyhalottnak és soros ügynöknek titulálja, az újságírókat a Dunába lökni. Az elmúlt hetekben egyre súlyosabb esetek történtek, mostanra rendszeressé vált, hogy Magyar Péteres testőrei kommunista időket idéző erőszakot vetnek be a számukra kellemetlen kérdéseket feltevő riporterek és újságírókkal szemben. Meghagy megmondom, de kíváncsi vagyok, hogy van-e rá egy tipped. Ezt meg is akartam kérdezni Ez nem, ez kormánypárti. De, de azon belül is szerintem vannak egyébként minőségbeli különbségek. Hát figyelj, ez, ez magyar nemzet mondíner, e, pesti srácok egyaránt lehet. Ez origó egyébként, és a, beszélhetünk akár ezekről a dolgokról, de, de nem megmondom neked, hogy miért. Na. Olvasd el az utolsó mondatot. Az utolsó mondatot? Az elég hosszú. Az elmúlt hetekben egyre súlyosabb esetek történtek, mostanra rendszeresé vált, hogy Magyar Péter és testőre kommunista időket idéző erőszakot vetnek be. Itt, itt, itt. Tehát figyelj, ez valami egészen elképesztő. Tehát voltak a szocializmusban, amit nem hívtak kommunista időknek. A szocializmust elsősorban most hívják kommunista időknek, mert az valahogy a nácizmusnak az ellentetje, és szintén be lehet valahogy úgy állítani, mint euh, valami borzalmat. De leszámítva szélsőséges eseteket, március 15-ei tüntetést nem volt jellemző. Volt Fradi-Újpest meccs, de a Fradi-Újpest meccs az már foci meccs, tehát az már nem egészen uh -huh. ugyanaz. De ez a kommunista idék, időket idéző agresszivitás, az össze van tévesztve az ávóval. Na most az Ávó ö, is ö, különböző termekben, Andrássy út 60-ban és így tovább fejtette ki tevékenységét, de az a tévképzet, mely szerint egyébként a rendőrség a 70-es-80-as években az gázpisztolyjal és éleslőszerrel lőtte ö, a népet, és tette tönkre a magyar lakosságot, ez így ebben a formában, lehet, hogy elvárás ma az origó számára, de ez nem volt így. De nagyon jó hogy az, hogy így járna, tehát én éppen a közelmúltban láttam, tényleg mindenben száfolom azt, amit mondtam, hogy egy újságírót kiraktak egy rendezvényről a Magyar Péter mellől. Én ahhoz hasonlót a 70 80 as években nem láttam. De nagyon jó beletrafáltál, mondjuk nem feltétlenül erről akartam beszélni, de valóban nem a konkrét, hanem. És igazából nem trafáltál bele, akkor most én is ilyen kognitív disszonanciába kerülök, mert most magamnak fogok elmondani, hogy nem Ajde. ezt akartam kihozni belőle, hanem az újságírás ezen szintjéről akartam beszélni, ha ezt nevezhetjük egyáltalán szintnek vagy újságírásnak. És a konkrét szemétől elvonatkoztatva, napi megnéztem, minden nap kijött egy hasonló cikk, aminek tulajdonképpen nincsen semmilyen értelme, hiszen ezek majdhogy nem jelzők egy bizonyos emberre. Most erről ettől tényleg vonatkoztassunk el. Kinek van szüksége, hogy ilyen médiát vagy újságírást fogyasszon, miért érzi bárki azt, hogy amikor ezt megírja, ő akkor újságíró, és hogy ez a szint, ami, ami itt van, ez azért szerintem az 10-15 évvel ezelőtt elfogadhatatlan volt, most pedig ez az egyik legolvasottabb kormánypárti média az Origo. Mit gondolsz az újságírás jelenléről? Arról semmi sem éppen nem fog beszélni. Ez, ez, ez önmagában ahhoz kevés, meg most nem is érzek ahhoz hangulatot, hogy valami uh -huh. nagy beszédet tartsak. Arra nem tudok válaszolni, hogy ki az, akire ez. Tehát ugye ennek informatív tartalma nincs, hogy ez, tehát ezen az én szemem úgy siklik át, mint ahogy egyébként a korcsolyával az ember siklik a jégpályán. Tehát nem marad meg az, hogy az alatt lévő felületet megjegyezze az ember. Elképzelésem sincs. Ez nem is újságírás, ez nem tudom, hogy micsoda. Uh -huh. Én ott voltam ennek a bölcsőjére, amikor ez létrejött az életkoromból adódva, korábban ilyen nem volt. Igen, az origónak voltak egyébként jó uh, szegmensei. Hát az origó teljesen normális lapként indult. Én azt tudom neked mondani, engem alapvető élményem, hogy azokkal a srácokkal néhányal, akik ezeket az újságokat írják, beleértve a húdgergelyt például, a pestis srácok, nekem voltak olyan személyes találkozásaim, ahol anélkül, hogy most kibeszélném őket, vagy a saját személyemet akarnam, Fontosabbnak megtenni, de időnként a csatban, tehát nagy nyilvánosság előtt is van olyan, amikor ezt e, megpróbálkozom vele, van, hogy általában ahhoz, általában a beszélgetés alkalmatlan, hogy ezt megvalósítsa az ember, de megjuhászódnak. Tehát, hogy, hogy, hogy, de maga Rákai Filip is, tehát Rákai Filip amikor itt volt ebben a stúdióban, és elmesélte azt, hogy a 90-es években mi volt a magyar rádióban, akkor nagyon egyszerű volt a helyzet, mert korábban erről beszélt. És akkor kérdeztem a Filipptől, hogy ő a 90-es években megfordult a Magyar rádióban, és mondta, hogy nem, de ő úgy tudja, hogy ez így volt, én megmondtam, hogy hát én ott éltem a mindennapjaimat, ez nem így volt. Uh -huh. És nekünk a Rákai filipa a speciál olyan a viszonyunk, hogy nem mondom, hogy elhitte, de leszállt erről a lóról. Tehát önmagában az a tény, hogy nem folytatta, az, az ő esetében egy, egy, egy, egy fontos dolog volt. Én a 20. századon valamilyen a cím az RTL klubban volt, még annak idején, és a, egyszer a Borsodinak mondtam, hogy beállították az lgt valamilyen ellenzéki zenekarnak, és mondtam, hogy lett ez, ez, ez, volna -e igény, de az LGT nem volt ellenzéki zenekar. Tehát amikor az ember a saját életkorában megéri azt, hogy hogyan írják át azt a múltat, amit ő még aktívan megélt, és még nem vagyok amnéziás, és még emlékszem rá, vagy legalábbis azt hiszem, hogy emlékszem rá, és olyannak állítják be, amilyen nem volt, mert ugye Leninről nem tudok beszélni, mert öreg vagyok, de Leninnel nem találkoztam. Uh -huh. Azt azért azért ember nagyon furán élni meg. Uh -huh. Egyébként ez csak ez most nem rólam szól, de egy személyes élmény, ez sziget Miklóson történt meg, amikor egy elhagyott vágányt keresgéltünk egy két ismerősömmel, videó kapcsán, és egy bácsi kijött a, az udvar végébe, és akkor hát elmondtuk neki... Idős férfi. Egy idős férfi kijött a, a kert végébe, és akkor elmondtuk neki, hogy milyen célsal vagyunk itt, és akkor elmesélte, hogy hogy, megy, hogy ment itt a vonat, stb. És végül Fentről.hu ugye nem hazudik a régi-légi felvételeken, lehet látni, hogy abban az időben az a vágány ott sem volt, de ő mégis emlékezett arra, hogy ott ment a vonat. Hogy ez szerintem egy saját magunk által felvázolt. Igen, de ez nem jó példa arra, amit, mert ugye nem, nem, ez nem azt itt... jelenteni, hogy én emlékeztem rosszul arra, hogy milyen volt a 90-es években a magyar rádió, de én pontosan emlékszem, hogy milyen volt a 90-es években. A rákai években. Filip is pontosan emlékszik dolgokra. De ő nem volt ott. Ja, az mondjuk az egy másik kérdés. Egyébként meg akartalak dicsérni, mert a rákai Filip ritka jó emberként mutatkozott be Az életem egyetlen interjúja, amit végigbírtam nézni rákai, Filipe. A helyzet az, hogy miután ez egy mesterség. Én eleve nem ülök le, szerintem a budaháziból való beszélgetés is azért volt jó, mert én nem érzékeltettem szimpátiát vagy antipátiát uh -huh. a, a riport alanyom felé. Ezt meg kell tudni tanulni. Lehet, hogy nem könnyű, és lehet, hogy eleve valaki ellenszenvesnek tart azért, hogy én valakivel leülök. De én tényleg rossz, Ma már tudom, hogy nem politikailag, nem, politikailag nem korrekt a vicc, ugye volt régen az a vicc, hogy miért szeretik a vakuk a sós kiflit, és ugye az volt, hogy a kifli annyi mese. E, tudod, hogy ez miért van? Nem. Hát mert a sós kiflin maga a só az így kitüremkedett, Aha. tehát hogyha megfogta az ember, akkor, uh -huh. akkor így érzékelhettem, mint a Brei És... Te, e, és ennek következtében engem az emberek érdekelnek, és a, és a mögöttük álló történet, ha érdekel bármi is. És a Rákai Filip ilyen. De amikor a Hutt beszélgettem, a Hutt is érdekelt engem. Korábban beszéltünk egy csatműsorról, de most teljesen mindegy, hogy én ott hogy viselkedtem, ami... Ott például a legutóbbi időben a jobb oldalról delegált emberekkel kapcsolatban bennem hiányérzetet kelt, hogy nem viselkednek háromdimenziósan, hogy nem tudom, hogy miről beszélnek. Amiről beszélnek, az egy, az egy brosúra szöveg. A brossúra szöveggel nem tudok mit kezdeni, hogyha azt mondanák, hogy a kétlábú szék is megáll, akkor legalább tudnék mit kezdeni, mert azt mondám, hogy mutassa meg. Ha uh -huh. elmondaná, hogy a 90-es években milyen volt a rádió, akkor azért már is lenne, mert a Rákai filip az életkorából adódan akár még, de ezek a fiatal srácok vagy lányok ott se lehettek. De a brosúra szöveggel nem tudok mit kezdeni. Uh -huh. Ma már mást gondolnak újságíró, mint az én időmben. Ma már egy youtuberes a, és újságíró, aki, uh -huh. aki egyébként véleménnyel rendelkezik, de adott esetben ismerettel nem. Uh -huh. Szerintem egyébként jól át fogunk kötni, mert egy hasonló téma jön. Nincsen Feri. ez egy idézett Gyurcsány Ferenctől a 24.hu beszélgetett vele egy videós interjúba, de volt egy szöveges is természetesen. Leteszteltük Gyurcsány és a Tisa Minecraft szervereit. Gyurcsány Ferenc már nem csak TikTok-ol és könyvet ír, hanem beszállt a videójátékok világába is, legalábbis a követői nyomására összehozott egy Minecraft szervert. Azt hittem, már most nevetni fogsz, mert szerintem ez, tehát amikor én ezt olvastam, én nem hittem el, hogy ez létezik, ami hatalmas érdeklődéstől azonnal lehalt. Nagyon hosszú itt még a, a hír, 40 ezres Discord közösséget ért el, ez egyébként egy szép eredmény, stb. stb. De szerintem ezt mi így a Youtube-on úgy hívnánk, hogy cringe. Tehát, amikor itt 40 ezer ember nem azért van, mert Gyurcsány Ferenc kíváncsi, hogy Minecraftozik és kockákat pakol egymásra, mert ez egy ilyen gyerekjáték az internetes térbe, hanem, hanem egyszerűen, egyszerűen ez ilyen ki gondolta volna, hogy lesz ilyen, és akkor már megnézem, és megyek kicsit ilyen katasztrófa turistáskodni, és a kérdés, ha kapcsolódva, hogy vannak bizonyos életkorban lévő leginkább idősebb férfiak, ahogy az előbb fogalmaztál, akik egyszerűen nem tudják magukat elhelyezni, és nagyon fiatalosak akarnak lenni, ezzel behúzni esetleg itt most jelen esetben szimpatizánsokat, más esetben nézőket, harmad esetben pedig hallgatókat, teljesen mindegy, Uh, hogyan kerül valaki olyan helyzetben, hogy elveszi a, én úgy szoktam mondani, a valóságbolygóval való uh, kapcsolatát, és nem veszi észre, hogy önmaga helyévé válik, és ugye te is átjöttél a YouTube-ra, ez nem váltál közröhelyét, de te például ezt szerintem jól abszolváltad, nagyon sokak ezzel a modernizációval nem tudják felvenni a versenyt, és elvesznek benne, és, és ahogy csak ismételni tudom magamat, nem veszik észre magukat. Egyrészt nekem nincs akkor egóm, mint a Gyurcsájnak, sose volt, vagy ha volt, szerintem ebben ezt hazudtam, de volt akkor egóm, de az, az más vitt. Életekintebbben ebben sokkal okosabb vagyok, mint a Feri. É, ugye itt most hárman ülünk ebben a stúdióban, az András megte, és mind a ketten tudjátok, hogy én a tíz kiljeitekkel Soha se akartam betekedni, nem arra gondoltam, hogy én azt legyőzöm, hanem azra gondoltam, mint amit de, de ismerjük egymást a legkülönbözőbb oldalról, hogy én ezt igénybe veszem pénzért, vagy nem pénzért, vagy baráti szívességből, vagy egész egyszerűen műsor együttműködéssel, de vannak még néhányan, akikkel én ugyanígy vagyok, tehát... Én, aki egyébként egy magányos harcos hírében állok, és ez többé-kevésbé igaz is, ezt az itteni helyzetet például az András nélkül egyáltalán nem tudnám megvalósítani, az András összes hibája sok van elvész abban a pozitívumban, ahogy mi együttműködünk, működünk, tehát többszörösen fölmúlja a veled való ismerettség is ilyen, amikor idejöttünk, akkor éppen a jövővel kapcsolatban kérdeztem tőled olyan dolgokat, amiben majd a segítségedet kérem, és minimálisan se próbálom magamat abban a térben úgy megmutatni, mint aki egyébként abban otthonosan mozog. Tehát Otthonosabban mozgok ebben a térben, mint ahogy korábban feltételeztem, de nem próbálok olyan dolgokat bemutatni, olyan flickflakokat, amelyek flickflakokat egyébként a rádióban vagy a tévében játszik önnyegységgel megtettem, de ezen a jégen vagy hasra esnék, vagy nevetségesnek mutatkoznék. A gyorsági tekintetben nem más, mint a Deusa és a, uh -huh. a Kern András, Uh, Erős párhuzam? Hát azt feltételezi, hogy ő ezt megengedheti. Majd. Tehát ő nem néz szembe azzal. Uh -huh. És hát itt, nem, itt annyi a különbség mindenféleképpen, hogy ő, ő, egy, ő egy pártnak az ember, tehát a pártban kellene, hogy valaki szóljon, hogy Feri, ez nem áll neked jól, ugyanúgy, mint hogy egy ruhadarabra azt mondják, hogy ez szűk, vagy bő, vagy ez a szín nem stimmel, ez nem áll neked jól, Feri visszakérdez, hogy miért, és akkor valaki elmondja neki, beleértve, hogy emiatt most neki nem kell távozni a pártból, mint a tükrőt nem törik szét. Ha nekem lenne ilyen jelentkezésem, akkor azt mindenféleképpen egy olyan stábbal valósítanám meg, amely stáb egyébként nem csak a hátteret biztosítaná, hanem azt is megmutatná nekem, hogy mi az, ami nekem egyébként ezen belül még jól áll, és ami biztos, hogyha otthonosabban viselkednék a keleténél, akkor az már kontraproduktív lenne. Én ebben a balás se értettem, hogy... De vannak olyan szituációk, eh, ahol, ahol az ember érzi, tehát a mély kívül azért viszonylag kevés ember valaki mindent megengedhet magának. Uh -huh. De nem érzed azt egyébként, ha már most Gyurcsány Ferenc és a balásk nagyon jó példa, ez eszembe se jutott, hogy oda is elment. Hogy ez már ezek az utolsó utáni segélykiáltások egy embertől, amikor már érzi, hogy itt Most már vége. Tehát innen már nem lesz vissza, itt már nem lesz miniszterelnökség. Pár évvel ezelőtt még hallgattam a beköltözve stúdiójába azt mondta, hogy még elképzelhető, hogy a miniszterelnök lesz stb. Persze az ember higgyen, mert ha nem hisz valamiben, akkor minek csinálja. Nézz ez egy furad dolog, mert ebből a szempontból rokony jelenség lehet a gyúcsen balás x a a Magyar Péter ott a Pécsi gyerekotthon előtt nem a Balaskékselés nem a Pécsi gyerekotthonnal van a gond nyilvánvalóan jelentkezik az hogy ki milyen ívben van és hogy azt az ívet valaki ilyen módon mesterségesen megtörheti azáltal, hogy majd egy Mentzer Tamással való összeszólalkozás révén, bár ott ugye csak a fülöp Attilára készülhetett, a Mentzer Tamás nem volt betervezve, vagy egy ilyen jelentkezéssel az X-en, mit lehet elvárni. Nem tudom, nem ez fogja visszahozni őt a miniszterelnökségbe, de ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor is próbálkozik egy olyan jelenléttel, amely számára totálisan idegen Orbán Viktor, úgy beszél és úgy öltözködik, ahogy ebben az országban az átlag beszél és öltözködik, és ezt a szó pozitív értelmében uh -huh. tudom, amikor ő ebből kilép, akkor nevetségtárgyává válhat legfeljebb, az úvja meg, hogy ő a miniszterelnök, és a kötelező tisztelet az ebből sokat levon. Ha valaki nem miniszterelnök, és ilyen pályára téved, könnyen válhat köznevetségtárgyává, miközben ő azt nézi, hogy esetleg van-e valami folt, a nemi szervénél, és hogy akkor esetleg bepisérte. és nem erről szó, nem emiatt nevetségtárgya, hanem egész egyszerűen abból adódóan, hogy... már nem tudom, hogy láttad ott a már a TikTokját? Ha már erről beszélünk, szerintem ott, ott az már az a kategória, amikor már kéne szólni, hogy ez kontraproduktív, tehát ez nevetséges, szerintem. És érdekes dolgok ezek, hiszen azért mögötte biztos, hogy egy nagyon nagy stáb még mondjuk Gyurcsány Ferenc mögött is, de mondjuk például mögötted nem állt egy hatalmas nagy stáb, és szerintem mégis, most nem fényezni akarlak feltétlenül, de most ez így jött ki már, hogy, hogy mégis meg tudtál maradni önmagadban úgy, ahogy eddig felépítetted az életed során azt a fajta fialajánost, aki meg is maradt -e itt a Youtube-on is. Ez azért nagyon érdekes, mert ha a kommenteket elolvasod, akkor gyakorlatilag én már minden cipőtalp által besározódtam részint azért, mert azok rajtam tapostak, részint pedig azért, mert mindegyiket nyaltam. És az ember egész egyszer azzal néz szembe, hogy valószínűleg az ő megítélése nem csak a produktuma révén van, hanem hogy eljut abba a korba, ahol már Ugye, történt, hogy a ligetvédők valamiért a szájukra vettek engem, nevezető a valószínűleg azért, mert nálam szólal meg a legtöbbször a ez el ZRT első ember, és ebből adódóan én, mint egy ilyen NER-kompatibilis valaki lettem beállítva, egy ideig vitatkoztam velük, és akkor adtam föl, meg tudom keresni a telefonomban, de ezzel nem húzom az időt, amikor egy hozzászóló azt írta, hogy hát mit lehet tőlem várni? Én az 50-es években születtem, és aki az 50-es években születtet, az így beszél. <gül> és akkor én visszaértem, hogy hát ez egy korrasszizmus, aki az 50-es években uh, született, akkor az tulajdonképpen ma már egész egyszer az 50-es évekből adódó születése miatt ám óvó le lehet írni. Tehát neki már nem is kell csinálni semmit, ő már az se tehát csak nézze meg, hogy hol nyílik meg a föld. És mondtam, hogy hát eddig még csak azt gondoltam, hogy kell nekem valamilyen módon érveket keresnem saját magam mellett, de ha az én bűnöm az, hogy az 50-es években születtem, hát akkor feladom, mert ezzel nem fog tudni változtatni. Nagyon hosszú hírünk jön, nem fogom felolvasni, csak a lényegi részt, Vitézi Dávid kitért arra is ugye itt már a cikkben benne vagyunk de ugye direkt a lényeget próbáltam kimazsolázni 14 éve mondja ez a kormány, hogy a repülőtér kritikus infrastruktúra nem való magánkészbe ugye itt most a reptér visszavásárlása és itt hosszan ír arról, hogy amit Lázár János most felvetett nem tudom, hogy hallottad de mert most ha távol voltál lehetséges. melyiket nem? Sok közül sokra emekület közül, az, hogy három darab főpályadvarunkat, a keleti, a déli, valamint a nyugati, valamint a szegedi is képbe került, hogy... Hát de... Kilenc, pont ne, kilenc év, pont de erre a, a, azt akartam mondani, az ATV-n volt a Rónai egon a Lázár János is határozottan kijelentette, hogy ez nem privatizáció, miközben tulajdonképpen minden elemében az, de úgy látszik, hogy most már akkor a privatizáció szónak a kifejezését is ez a kormány majd át fogja akkor variálni egy törvényelv Magán kézben, hogy a bárki pályázhat. Ez egy hétoldalos pályázat, 99 év után pedig visszakapja, visszaszáll az államra. Pláza bármi lehet, ugye a nyugati pályaudvar mellett nem tudom, mennyire emlékszel vagy voltál abban benne, hogy kormányzati negyed épült volna arra a rózslaövezeti részre. És ugye az a mai napig, ugye, mivel nem épült meg rózslaövezeti rész, és akár egy pláza is elképzelhető lenne oda, de tulajdonképpen odaadná az állam majdhogy nem teljesen ingyen. Nyilván van egy pályázat, tudjuk, hogy hogy zajlik ebben az országban, valószínűleg ez a pályázat, ez csak egy ilyen látszatpályázat, és mit gondolsz arról, hogy, hogy tulajdonképpen nem, privazit, nem privatizáció, mégis az, és hogy, és hogy most már én tényleg azt érzem, hogy bármit, ez kicsit politikai kérdés lesz, a te véleményedre vagyok kíváncsi, hogy bármit megtehetnek, most már úgy érzem. Tehát én 14 év után azt látom, hogy annyira elkényelmesedtek, senkinek nem áll jól szerintem, ha 14 évig hatalmon van, legyen ez ABCD párt, itt maga a mechanizmus, hogy, hogy most már azt érzem, hogy bármit áttolnak, beleröhögnek a, a, a, akár az emberek, vagy a riporter arcába, amikor tudatosítja vele, hogy de hát ez privatizáció, és valahogy mégis megmagyarázza, hogy nem az. Hogy, hogy ez hova vezethet hosszú távon? Erre nem fog tudni jól válaszolni. Én szívesen megszerveztem volna, szívesen megnéztem volna egy Vitézi Dávid Lázár János beszélgetést. Ugye én kapcsolatban álltam azzal a központtal, aminek a Vitézi volt a vezetője, hiszen én a Füli és Balázsal együttműködtem. Tehát, és láttam azt. Ez a Budapesti, hogy... a BFK. Igen, igen, igen. És láttam azt, hogy elsőként megszüntette a Lázár. Ugye meg a Lázár jános nekem nagyon hosszú ideig nagyon jó viszonyom volt, és ott aztán az valamikor. Ez egy munka viszony, ha szabad kérdezni, vagy egy... annál több. Én szerettem volna más is lenne, de én, én ebből a szempontból egy ilyen nagyon barátkozó, nagyon naiv, nagyon nagy hülye voltam. Tehát én azokkal, akikkel együtt dolgoztam, én mindig szerettem barátkozni, de ez gyerekkorom óta így volt, tehát én a politikusokkal nem voltam másféleképpen. Ez egy óriási tévhit volt a részemről, de mi nem vagyunk barátok, de a barátkozási szándékot azt itt is tapasztalhatod. A Kurtás is ismeri a barátkozási szándékomat. A barátkozási szándékomban egyben van egy ilyen érzelmi behálózás is, hogyha valakit érzelmileg megközelítek, akkor vajon többet várhatok el tőle, vagy jobban elnézi az én Aha. negatív tulajdonságaimat. Én mindig ilyen voltam több-kevesebb sikerrel, de ha már Lázár János így említetted, látod a, az évek folyami, folyamán a személyiség változását? Ő mindig ilyen volt. Mindig ilyen volt? Mindig ilyen volt, csak nem, csak nem mindig engedte meg magának ilyen mértékben. Ő nem egy, tehát ő, ő egy kern és deruszodson többszörös, tehát... De ez nem feltétlen negatív értelemben. Tehát a, a Lázár nincs rossz anyagból összerakva. Valami mindig megvan benne lazulva, amit meg kéne húzni, és amivel a dolgot pontosítani lehetne. Minden adottsága megvan arra, hogy egy nagyévű valaki legyen, és mégis van benne valami fals. Uh -huh. Nagyon kevés olyan ember van egyébként, akiben a hatalmon ezt a falsot én ne találtam volna meg, tehát most hirtelen nem is fogok keresni. Ehm, és e én egy bizonyos helyzetben, amit még sosem meséltem a médiában, de most nem fogok állni, megsértődtem teljes joggal, és szerintem az ottani viselkedésem következtében ő aztán soha többé nem keresett. Én még volt, hogy egyszer-kétszer megpróbáltam vele felvenni a kapcsolatot, amit egyébként nagyon rosszul tettem, mert ahogy én akkor viselkedtem, ott nekem tisztában kellett volna azzal lenni, mint az ATV-ben, amikor felálltam, hogy vagy ő felhív, vagy nekem ott már több telefonálási lehetős Nincs. Beleért, vagy ahogy én akkor viselkedtem, abban nekem teljesen igazam volt, és aztán soha többet nem került elő. A szány éve? Ez akkor volt pontosan, amikor az ATV-re mentem át a spirit és amikor... De azt meg nem mondom neked, uh -huh. hogy az mi De az nem volt annyira a... nagyon régen így, így, így... Nem, az akkor volt, amikor felálltam az ATV-ből, és elmentem a 168 órához az pontosan akkor volt, és az iskola utcában volt még az irodája. Uh -huh. Erre pontosan emlékszem. Um, én sose hívtam őt Lézer Jánosnak, mert ez egy, nem viccelünk a nevekkel, de benne mindig megvolt az, hogy ne tartsa a tiszteletben a a szabályokat, amiben benne volt az is, hogy azt akár a szó jó értelmében is lehet tenni, hogy most egyébként a pályaudvaroknak a privatizációja az jó vagy rossz dolog, abban nem fogok tudni véleményt formálni. Az, hogy a hatalom... Egy ilyen fontos, ahogy Vitézi fogalmazott, egy ilyen fontos értékes területet ingyen elkótjavetyélni, ezt most talán Dávidot idézem ezzel, az, az én azt gondolom, hogy semmiképpen sem egy előremutató... Nem is van ezt a hétoldalas szerződés tervezetet, el tudom képzelni, hogy tényleg elkótjavetyeljék, nem tudom. Tehát én azt tudom, hogy... hogy ez nem feltétlenül. Tehát az, hogy legyen egy, legyen egy időhatár egy, egy hatalomnak, vagy hogy valaki csak két cikluson át lehessen miniszterelnök, annak elsősorban azért van jelentősége, mert kevés olyan ember van, aki egyébként a hatalomtól nem bolondul meg, de tudjuk azt, hogy vannak emberek, akiknek a, a hatalmon létét a rendszer lehetővé tette, és akár kétszer annyi idő alatt is nem bolondultak meg olyan mértékben, a szó idézéles értelmében, mint, hogy egyébként hazákban megbolondultak idézéles értelemben fel annyi idő alatt. És valójában nem is megbolondultak, kontrolljukat vesztették. Ez ugyanolyan kontrollvesztés, mint a Delhusza is ugyanolyan kontrollvesztés, mint a Kern Andrásnál, azzal az óriási különbség, hogy ez a kontrollvesztés ezen egy parkolóhelyre, vagy egy rendőrigazolvány felmutatására vonatkozik, hanem egy ország ügyeinek az intézésére, és a kettő közötti különbség, habár mennyiségének látszik, valójában minőségi ezeknek az embereknek, nekik, ugye ez, ezeket nem szoktam használni, súlyos elszámolni valójuk lesz a lelkiismeretükkel, nem abban a mértékben, mint Kern Andrásnak és Delhusza ha lesz. Nem tudják megúszni. Tehát ezt a, a, a, a, az ilyen görög mesék alapján valahol ott fognak ülni, valami üstben is ott, ott főzni fogják őket. Egyébként kicsit köthető ide, de mást akarok ebből kihozni. A NAV nem hajlandó nyomozni a Kelebélyé szupervasúrba épített 40 éves sinek, és a használt kopott kövek ügyébe írta meg a Facebook-ján Hatházi Ákos. Nagyon hosszú a történet házi Ákossal húztalak én párhuzamba, olyan szempontból, hogy én azt látom, hogy ő, mint parlamenti képviselő, van egy közegben, hogy te neked nem egy politikai közeged van, hanem nyilván te más tevékenységi körben alakult ki a közeged, és annak akkor is a része vagy, hogyha esetleg nem akarsz a része lenni valamilyen formában. De én azt látom, hogy te is egy ilyen különc vagy a saját közegednek a saját közegedben és Hatházi Ákosnál is azt látom, hogy őt igazából nem is tudnám besorolni, hogy melyik párt, vagy milyen irányvonalak mentén halad. Ő tényleg ügyek mentén egy kicsit különc módon nem kerül korrupciós ügyekbe, fel akar deríteni mindent, az igazság nagy szószólója, is, és, és hisz valamiben, valami többen. Én nagyon szimpatizálok egyébként, és vele készült is egy órás interjúm, még, még idén talán, vagy tavaly évben, most már -e már én sem emlékszem pontosan. Milyen és ne haragudj meg, hogyha rossz párhuzamot hoztam ezzel, ezt majd te megmondod, hogy te mit gondolsz erről, de milyen, úgymond, leélni idézőjebben, hát még nem éltél egy életed, de egy nagy részét már leélted, úgymond ilyen különc formában. És most itt nem a gyerekkorod, meg nem a, a privát életedre, hanem a, a médiában eltöltött életedre gondolok. Mert szerintem te mindig is egy ilyen különc voltál, és ebből fakadóan sok helyen nem is ragadtál meg sokáig. Nem tudom, hogy különc voltam, inkább uh, úgy alakult, hogy különcnek láttak, de nem hiszem, hogy különc volnék. Uh, a hatáziákos azért érdekes példa, hiszen egy én is arra az adres még akár emlékezhetne ha akarna. Uh, én a 168 órában, ugye talán hetente, vagy két hetente volt a vendégem egészen addig, amíg rá nem jöttem, hogy hogy nem, tehát, nem, nem, nem lehetett vele együttműködni, mert fixe ideái voltak, és azokhoz ragaszkodott, és azon kívül másról nem volt hajlandó beszélni, és ha az ember megpróbált vele a szó hagyományos értelmében beszélgetni, másról is, vagy arról, amiről ő szeretne, de másképpen, akkor a szó fizikai értelmében ugyanúgy megsértődött, mint a magyar Péter, legfeljebb másféleképpen. Uh -huh. És hát ugye én kerültem vele később olyan helyzetbe, még az élő lebonyolítású csinál, hogy a Navracs egyik államtitkára volt meggyanúsítva egy gyűr mellett rekreációs házzal, és hát kiderült, hogy az íg a világán e, semmi nem volt igaz benne. legfeljebb. ugye itt alapvetően az a gond, ugye, hogy Hatházi Ákos és mások is, akik egyébként nagyon hasznos, investigatív e, munkát végeznek a tekintetben, hogy különböző pályázati pénzekkel milyen mértékben bánnak szabadon a szó negatív, vagy e, e, hát nem feltétlenül pozitív értelmében, hogy az adatszolgáltatás az meglehetősen lassú és hiány mert ha ez nem lenne így, akkor azért időnként kiderülhetne, hogy lukra futnak, tehát hogy nem az az óriási elána, hogy felfedeznek -e bizonyos történeteket, ott nincsenek történetek, ami nem azt jelenti, hogy hatházi ákos tevékenységét én egyébként, ha, tudnám se, tehát, ha akarnám se tudnám lenulázni, mert az annál sokkal nagyobb jelentőségű, de, de volt olyan történet, ahol kiderült, hogy egyáltalán semmi sem volt igaz benne, és az illető csak is kizárólag bizalmi alapon volt hajlandó előjönni a, a hallgatásból, és nála megszólalni hozzátérve, hogy ez így együtt a világán semmi hatása. Nem volt megmaradt az a narratíva, amit a hatházi felállított. Um... Egyébként, amikor azt mondod, hogy Különcnek lát Tok, de te nem tartod magad különcnek, az a különc definíciója az én fejemben. Tehát a, a nem feltétlenül te döntöd el, ahogy én sem döntöm el magamról, hogy különc vagyok, vagy sem. Hogyha a nagy közeg eldöntötte, akkor már az vagy, mert az ebben, ebben, ebben igazad, be velem fog <gül> Úgyhogy ezt ne, nehogy, ne nem élem, nem ne, ne, meg ne, eznek a párhuzamnak a kapcsán. Nem, nem, nem, nem, nem, nem egyáltalán nem. Egyébként ezen a gondolat, a következő hírt nem kell felolvasnom, mert oda csak egy mondatot írtam, ugyanis nem egy szószoros értelmébe vett hír. A tegnapi nap jött ki vasárnap, maradjunk akkor napnál pontosan. Az 15-e. 15-e. A Havasnak egy interjúja az Azulák Csabával. Én meghallgattam, kíváncsi voltam rá, egyébként is megszoktam őt hallgatni, mármint a Havasnak a, a, a műsorát. És messzebbről jövök most a kérdésemmel, ugyanis ez tényleg nem egy hír, ez most egy, egy eset számomra egy kicsit esett tanulmány, ugyanis mi videóztunk kettő évvel ezelőtt a lakókörnyezetet közelébe, a gyerekvasútnál, a hóba, akkor találkoztunk először. Emlészem. És beszélgettünk arról, amikor a, talán úgy fogalmazta, hogy késsebészet egy Te egy párhuzamba hoztad a, a, azt a fajta munkát, amit egy kicsit elítéltél szerintem, amikor ezek a mindenféle podcast adásokban youtuberek, nem tanult, nem, ehhez nem tanult emberek készítenek műsort, most például egy ilyenben ülsz velem, mert én sem tanultam soha, és ugye a Havas viszont egy tanult ember, ezt tanulta, tanította, mégis a tegnapi videója, és nem, én nagyon csípem ettől függetlenül, borzalmas volt, mint kérdező, az egy dolog, hogy azt már megszoktuk, hogy belevágott, minden szavába az Azurák Csabának. Azt is megszoktuk, hogy valójában azért hív egy interjú alatt, hogy ő tudjon beszélni a saját történeteiről rajta keresztül, és nem tudom, ez a kiventilációja, ez, ez szerintem soha nem fog megszűnni. De őzött nagyon-nagyon sokat, illetve többször teljesen elfelejtette, hogy mit is akartam kérdezni, én szerintem sokkal rosszabb volt, mint egy-két podcast adás mai nem tanult emberek kapcsán, és én akkor is ezt szerettem volna kihozni, hogy annyira nagyon fontos, és annyira nagyon zavar téged az, hogy emberek úgy vezetnek ilyen mindenféle műsorokat az internet segítségével, akik soha az életükben nem tanulták ezt. Tehát te nem tudod ezt befogadni? Nem tudod úgymond elismerni akár, hogyha ez, ez mondjuk jól működik? Mondjuk egy kulyás marci szerintem soha nem ezt tanulta, és szerintem nagyon jó kérdező riporter. Más. Más. Nincs összehasonlítás. Tehát ez nem olyan, mint a 100 méteresség futás. Hogy te ennyi alatt futod, én annyi alatt futom, függetlenül attól, hogy te hány kiló vagy és hány centi. Az összehasonlítható. Az is összehasonlítható lenne, hogy ha lehetne csinálni egy kalambó A és kalambó B-t, mondván egy és ugyanazon ügyet ki mennyi idő alatt old meg, de az például már nem biztos, hogy olyan jelentőséggel bír, mert egyébként most mi a különbség, hogy valaki egy héttel hamarabb jön rá? Ott az a dolog lényege, hogy jön, Ott legfeljebb azt teheti különbözővé a megoldásokat, ha közben valaki még áldozattá válik. Üm. És akkor ez a tétel mondott. Én azt feltételezem. Tehát nem azt állítom mert nem állíthatom, nincs vele ténybeli ismeretem, de azt feltételezem, hogy a youtuberi Schliemann és az igazi Schliemann nem ugyanazt a tróját ásnál fel. Uh -huh. Ja, kicsit nem ugyanaz, tudom, hogy nem, ezzel nem degradálni akarod, de mégis valahol. Például nagyon emlékszem, akkor még nem ismertük egymást, a monoszkópban voltál. Nem tudom, hogy emlékszel -e erre. Emlékszem, az egyszerű is megismételhetetlen, most soha többet nem szerepeltem ilyenben. Igen, a fókuszcsoport Ádámot tekintetted meg, és tulajdonképpen egymásra reagáltatok. Én az alapkoncepciót értettem, de egyébként az nem tetszett, hogy tulajdonképpen a másikra csak egy részt tud. Rendesen, nem volt egy térben. Rendesen reflektálni, nem mert hogy nem egy voltatok tér, egy térben, igen. Egy térben. Ezt a részét nem annyira éreztem, de ott is egy picit a mai szóval olyan boomeresnek éreztelek, és úgy nem éreztem azt, hogy te elismernéd azt, amit ő csinál, miközben ő, azt hittem felász, mint az HTV Miközben ő most jelenleg, vagy ők, ugye a csokival csinálnak egy napi műsort, az egyik legnézettebb, tehát ahogy kikerül reggel 6 órakor a reggeli igen, azás 100 ezer. Igen, de ez nem, tehát az, az, egy, az egy reflexiós műsor. Abban, a, abban az ő személyiségüknek sokkal nagyobb jelentősége van, mint az ő ismeretanyaguknak. A kettő természetesen összefügg. Tehát ezek nem választhatók el. De abban azt, ami az én műsoromban a konzílium és a felkészülés, azt nem érzékelem. Az az én podcastjaimnak az a jéghegye, amit nem látnak az emberek, az a víz alatt van. Ami ennél még több lehetne, ma már kevesebb, az ugye az élő lebonyolítás, az már nincs. De ami a, a felkészülésből, ami a rákészülésből, az ezzel kapcsolatos, nem kalkulált beszélgetésekből, mármint nem kalkulált, nem látható beszélgetésekből, amit az ember a alanyal, vagy az ahhoz kapcsolódó emberekkel folytat, azok, azok ennek mind részesei. Ezek a beszélgetések, ugyanúgy, mint a potyon Edina, ezek tűzijátékok. Ebben én azt, amit én a saját pályámban fontosnak láttam, és a pályatársaimében nem érzem tettem. Néz, ö, végignéztél már mondjuk egy, egy ilyen jól van ez így adás? Végig végignéztem, nem az én világ. De nem érzed azt, hogy valóban, ahogy te mondod, egy tűzjáték, egy reggeli, mert ugye az is reggel 6 órakor, van az egy dolog, hogy bármikor megnézheted utána, de reggel 6 órakor kerül ez ki, illetve ugye Twitch-en élőben nyomják, mindig a másnapi adás kerül ki. Tehát, nagyon visz, nagy munka van benne. Nagyon nagy, de nem érzed azt, hogy az egész valóban egy tűzjáték, viszont van belőle egy 10% eszencia, amit még, még, mégis magaddal viszed, amíg gondolatokat ébreszt, és esetleg ö, olyan reflexiókat... Ezt én minimálisan sem nem. vonom kétségbe. Ja, igen. Ezt minimálisan se vonom kétségbe, de nincs benne az, amikor nincs játék. Tehát ez egy permanens tűzijáték. Az, hogy megálljon ez a vonat, vagy megálljon ez a játék, és 10 percig valami más legyen, amíg emberek nem tudják, hogy mi zajlik, és de rossz példa, tehát a tűzijátéknak nincs ellentéte, a tűzijátéknak az az ellentéte, hogy nincs tűziáték Én nem tudom, tehát hogy mondjam, mint a David Oisztrák, ugye, én vagy a, vagy a jehudi menuhin, és akkor ugye azt mondták, hogy a jehudi menújén, de az az asztalnál meghalna. Uh -huh. Én nem szeretném magamat se a Dávid Oisztrákhoz, se a jehudi menújénhoz hasonlítani, Isten mencs. De én ma már vállalnám azt, hogy az asztalnál meghalok. Uh -huh. De a nem asztalnál, az számomra fontosabb. Hogy meghalnék-e az asztalnál, azt legfeljebb azt mondanám, hogy próbáljuk meg. De ők, akik az asztalnál nem halnak meg, ott, ahol én helytáltam. Kvázi a zenekadémian. Hiszen a jehudi Menükin, vagy a Carnegie holban, de most szándékosan nem a Carnegie mondom, hogy ne legyek nagyképű. Ott ők nem álltak uh helyet. -huh. De nem gondolod azt, hogy, hogy ez egy óriási korbeli különbség, amit, amit te érzékezz, amit te elvárnál egy egy, egy ilyesmitől, és ami, ami a, mai, a, a mai fiatalokat megszólítja, az, ez nem a Minecraft-szervel Gyurcsánynak, meg nem a de nem én, amit... de, de én ezt pontosan úgy gondolom, hogy te, csak én azt gondolom, hogy miközben az orvostudomány fejlődik, azok a konziliumok, amelyeket az orvosok egyébként még mielőtt műtenének, vagy valamit tevőlegesen tennének, egymás közt megtesznek beosztottakkal, vagy konzulensekkel, azt nem lehet elmulasztani. Uh -huh. Én egy olyan világból jövök, ahol ilyen még volt, és ma is vágyom rá, de ezt te pontosan tudod, téged is ilyen konzulensnek szeretnélek beavatni, az Andrást is ilyen konzulensként, hogy legyen egy csapatmunka. Bennem az a vágy van, hogy én például ezekkel a fiúkkal nagyon szívesen dolgoztam volna együtt. Számomra ezek az emberek elérhetetlenek voltak. Ha megpróbáltam kinyújtani a kezemet feléjük, soha se értem Bárján, most, ezekkel a fiúkkal itt most konkrétan... Róluk beszélek, igen, igen, igen. És miért volt ilyen próbálkozásod? Volt ilyen próbálkozásom hozzátéve, hogy régen még volt egy virtuális vagy valódi telefonkönyvben, amit fel tudtam ütni, felhívtam embereket, de konkrétan a Potjöndi Edinával, nekem több menetem volt még mielőtt úgy e, magára haragított engem, hogy soha többet nem szerepelnék vele együtt, de, de bennem dacára, a Puzsérral való együttlétének, mert ugye én a Puzsérral nagyon ambivalens voltam mindig uh -huh. is. De ezen túl tettem magam, is, többször hívtam, aztán amikor belém állt az apám hangvainak felporszívózása kapcsán, amit, amit ő egy youtuberként egész egyszer nem értett meg, és kifigurázott. Uh -huh. Igen, ezt nem meséltem múltkor én ezt De tudom. még nagyon sok ilyen van uh, a, a, a, ezekben a videókban is. Tehát ezek, ezek, ezek, ezek hatásvadászok. Ezek nagyon sok szempontból nincsenek átgondolva. Nincs átgondolva az, hogy ezeknek mi a hatásmechanizmus. Ha ez tényleg úgy működik, mint a játék, látványos. A, a színessége és a mélysége, az nem ugyanaz. Uh -huh. Volt nekem ehhez hasonló műsor Ha jut eszünkbe, az ilyen volt, azt uh, részint a Friderikosszal, részint a Nagy Gáborral csináltam, messze megelőztem uh, ebben a, ezt a mai periódust, uh, fantasztikus műsorok készültek, uh, érdemes lenne ezeket összehasonlítani. Uh -huh. De nem vagyok versenyképes velük, hát ők, nem is a, de, ne, de nem, ők, ők ennek a kornak, a, a, úgy a zenéje, hogy e, én, ha akarom, se tudom őket, még csak elhomályosítani sem, nem, vagy megelőzni. Uh -huh. Arra lettem volna kíváncsi, hogy lehet-e ezeket ötvözni. De nem sikerült az ezzel kapcsolatos elképzelésen Tehát mi csak oda is eljutottunk el, hogy erről beszélgessünk. Uh -huh. Pedig van egy műsoruk, amiben mindig három embert, ha jól emlékszem, vagy négyet hívnak, meg teljesen különböző, nem tudom, ismerede Volt a Havas is például egy ilyenben. Oda például nagyon el tudná képzelni, mint egy szegmens. De ezt nem neked kell képzelni. Nem, persze. Amit elképzeltél, azt meg is valósítottad, hát, vagy. vagy most itt ülünk. Figyelj csak, vége, vége címnek, én szeretném megkérdezni tőled is, a, mert az egy, nem egy dolog, természetesen nagyon fontos, hogy a nézők mit gondolnak, de te mit gondolsz erről a koncepcióról, és hogy érezted itt magad? Itt magad, nálad tulajdonképpen, mert hogy nem titok a testúdióban vagyunk. Vagy a tietekben, vagy a tietekbe, nem, nem, nem, bacsánat, Ez az adat. András, igen. Nyugodtan, őszintén. Ez volt akkor az utolsó De nem, nem, nem, nem, ezen, nem, ezen, gond, nem ezen gondolkodom. Ugye itt készülnek azok a beszélgetések, ahol én beszélgetek emberekkel, mint ahol egyébként elbeszélgetek telefonon vagy nem telefonon, a navracsicsal, a kisabrussal, akinek a jelentőségét, ezek összehasonlíthatatlan beszélgetések, minden beszélgetés összehasonlíthatatlan, uh -huh. még az interjúk is összehasonlíthatatlanok. Az egyik, az ma már tízezer, nem egy ezer fölött van, a másik soha se éri el az öt én ennek nem értem az okát, azt sem tudom, hogy nagyon meg akarom érteni, hiszen egyébként arról szólna a történet, hogy ami 5000 vagy 3000 embert vonz, azt a hagyjam. De én nem akarom abba hagyni. Ősorsontól vagyok. Így aztán ez a beszélgetés azok közé tartozik, amin állam a magasabb nézőszámok közé tartozik, hogy egyébként az emberek mi alapján és hogyan hallgatnak podcastokat, én legutóbb a Bakácsot hallgattam meg a Partizánban, a Partizánban, azt is részletekben, nem az én műfajom. Tehát a, a, a podcast az egy kiállítás. A vonat az, az egy jelen idejű dolog, amire azért szállok fel, hogy elvigyen A-ból B-be. Egy vonatról szóló podcastot én nem én legfeljebb azért hallgatnék meg, vagy néznék meg, mert gyakran közlekedem vonattal. De egy bakásról szóló podcastot miért hallgatnék én? Jó, meg? de te Egyéb... ismered személyesen, és e jóban barátok éppen ezért hallgattam meg, vagy néztem meg? Aha. Számomra a, a, a podcast az, az egy borostyámba zárt jelen, miközben engem a jelen érdekel, így aztán nem is Borostyán, szóképzolva, az maga a múlt, tehát a jelent nem lehet Borostyánba zárni, számomra az egyidejűség és az arra való reflektálás az központi jelentőségű. Ez a podcastból teljesen hiányzik. Uh -huh. Tehát, hogy ezt miért nézik meg? Ha vannak kuhár rajongók, akkor a kuhár rajongók megnézik, azt megkérdezni, hogy valaki mitől lesz kuhárajogorról, Halvány elképzelésem sincs. Az látott például nagyon foglalkoztatna engem, hogy van-e olyan, és ha van, akkor az pregnáns száme, aki egyébként a fialaféle podcastra figyelt fel, és nem a kejfejancsi követte. Aha. Én azt gondolnám, hogy ilyen nincs. A példa azt mutatja valószínűleg, hogy van, de hogy a de hogy mint a fialá, a, a, a podcaster fialára miért figyelnek fel, hát arról nekem elképzelésem sincs, mert az nem egy nagy szám. E, amit te csinálsz, az, nem, az alapvetően a vonattal kapcsolatban, e, a vasúttal kapcsolatban működik, és az ma már annyira működik ezzel az 57 ezer, annyi? 54 azt hiszem. A két nem. Sokat nem tövettem, jövőre meg lesz az 57, hogy onnantól kezdve ez a fa azért már mindenfelé tud ágazni, ez egy nagyon nagy dolog, ennek a hoz én nem érek föl és nem jövök rá sohasem. Uh -huh. Én köszönöm, hogy el Ne várj tőlem biztatást, de, ez de el... nincs is szükséged rá. De hát ezért elég szerény és tudod, visszahúzódó jelen vagyok. Igen, de nincs, nincs okod miatt hogy aggódj Köszönöm szépen! Nagyon szívesen boldog új évet! Nek neked is. És nektek is köszönöm, hogy itt voltatok. Minden támogatási link természetesen a leírásban. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Írjátok meg, hogy hogyan tetszett a műsor, mind változtassunk esetlegesen. Fialát, fialát kirakni, és másnak hát, a kérdezhet. Az nem titok, hogy ugye mindig más vendéggel tervezem, szóval János már ebben a műsorban, ilyen formátumban nem érkezik ide vissza, de ez nem attól függ, hogy ő most szimpatikus volt a -e számotokra, vagy sem, mert én azt mondani, hogy mindig a legfontosabb. Aki, aki videózik ezt, egy jó tanács, a legfontosabb, hogy te élvezd, és azt csináld, amit te akarsz. A néző mindig másodlagos. Sziasztok! Viszontlás!